Harmadik fejezet. Az északi főoldal közlekedés ellenőrző központjának zsúfolt hírközlő csatornáiban egy elektronikus memóriaegység kényelmetlenül izget mozgott. Az időpont Greenwichi idő szerint 20 óra 1 másodperc. Egy impulzus sorozat, amelynek automatikusan kellett volna óránként befutnia, elmulasztotta a jelentkezést. A maroknycella cella és mikroszkopikus relé az ember gondolatánál sebesebben utasítást kért. Várj öt másodpercet, hangzott a bekódolt parancs. Ha nem történik semmi, zárd a 10.0.11.01-es áramkört. A forgalomirányító számítógép parányi még ezzel a problémával lekötött része türelmesen várakozott ez alatt a mérhetetlenül hosszú idő alatt, amely elég ahhoz, hogy 100 millió 20 számjegyű összeadást végezzen el, vagy nyomtassa a világ egyik legnagyobb könyvtára anyagának nagy részét. Aztán zárta a 10.011.001-es 10 áramkört. Magasan a hold felszíne alatt, egy antennából, amely eléggé különös módon egyenesen a földre irányult, egy rádióhullám indult az űrbe. Egy hatod másodperc alatt ötvenezer kilométerre villant a Lagrange kettő néven ismert reliálom a holdat a föld vonal közepére. A másik hatod másodperc múlva jóval felerősödve tért vissza, és elárasztotta az északi főoldalt a saroktól az egyenlítőig. Az emberi nyelv kifejezései szerint egyszerű üzenetet közvetített. Haló szelén én nem fogom az adásod felelje azonnal. A számítógép újabb 5 másodpercig várt. Aztán megismételte a felszólítást. Majd még egyszer. Egész geológiai korszakok múltak el ez alatt az elektronika világában, de a gép végtelenül türelmes volt. Még egyszer áttanulmányozta utasításait. A legutolsó így szólt. Zárd a 10.011.001-es 10 áramkört. A számítógép engedelmeskedett. A közlekedés ellenőrző központban egy zöld fény hirtelen pirosra váltott át. Egy berregő fűrészelni kezdte a vészjelzésével a levegőt. Most első ízben ébredtek tudatára az emberek épp úgy, mint a gépek, hogy baj van valahol a holdon. A hír lassan terjedt el, mert a főkormányzó nem volt valami jó véleményel a szükségtelen pánikról. Még inkább így volt vele az idegenforgalmi kormány biztos. Semmi sem kellemetlenebb az üzlet szempontjából, mint a riadók és a szükségállapotok, főleg ha ezek okai tízeset közül kilencben kiégett biztosítékok, kikapcsolt megszakítók vagy túlérzékeny vészjelzők. De a hold világában szükségszerű, hogy mindenki résen legyen. Jobb megijedni képzelt valóságos pillanatokról, mint elmulasztani a lehetőséget az igazi veszély elhárításának. Jó néhány percbe beletelt, míg Davis kormány biztos vonakodva beismerte, hogy ezúttal igazi veszélyről lehet szó. A szeléni automatikus jelzőberendezése már egyszer korábban is felmondta a szolgálatot, de Pet Harris azonnal válaszolt, mikor felhívták a jacht saját hullámoszá. Ezúttal azonban csend volt. A szeléni még csak arra a jelzésre sem válaszolt, amelyet a gondosan őrzött hold katasztrófa adtak le. Ezt kizárólag nagy veszély esetére tartották fenn. Ez volt az a hír, amely a kormány arra késztette, hogy a turista toronyból a fedett siklópályán leszágódjon Klévius City-be. A közlekedés ellenőrző központ bejáratánál találkozott a főoldal főmérnökével. Ez rossz jel volt. Azt jelentette, hogy valaki úgy vélte, mentési munkára lesz szükség. A két férfi komoran nézett egymásra. Mindkettőjüket ugyanaz a gondolat kínoszta. Remélem nem lesz tám szüksége, mondta Laurence főmérnök. Mi a baj? Én mindössze annyit tudok, hogy hol katasztrófa jelzést adtak le. Melyik hajóról van szó? Nem űrhajó, a szeléné. Nem válaszol a szomjuság tengeréről. Úristen, ha ott történt vele valami, akkor csak a porszánkókkal tudjuk őket elérni. Mindig mondtam, hogy két hajót kellene működtetnünk. Ezt mondtam én is, de a pénzügy megvétózta. Azt mondták, nem kaphatunk másikat, míg a szeléné nem bizonyítja, hogy megérte a ráfordítást. Remélem, hogy ehelyett nem kerül az újságok címoldalára, mondta Laurence komolyan. Ön tudja, hogy nekem mi a véleményem arról, hogy turistákat hoznak a holdra. A kormány biztos nagyon jól tudta. Hosszú ideje állandó vita tárgya volt ez közöttük. Most első ízben gondolta arra, hát ha a főmérnöknek mégis igaza van. A forgalom irányításnál nagy csend volt, mint általában. A nagy falon térképek, a zöld és borostján színű fények állandóan villogtak, de rutin jelentéseik mit sem számítanak amellett az egyetlen lüktető piros mellett. A levegő, energia és sugárzás vezérlőasztalainál az ügyeletes tisztek úgy vigyáztak, mint az őrangyalok. Semmi új, jelentette a szárazföldi forgalmi tiszt. Mindössze annyit tudunk, hogy valahol kint vannak a tengeren. Megjelölt egy kört a nagy léptékű térképen. Ha csak nem tértek le fantasztikus mértékben a pályájukról, akkor ezen a területen kell lenniük. A 19 órai ellenőrzésnél a terv szerinti útjukon haladtak. 20 óra akkor a jelzésük megszűnt, így hát akármi történt is, ez alatt a 60 perc alatt történt. Milyen messze juthat el a szeléni egy óra alatt? kérdezte valaki. Sima terepen 120 kilométert tehet meg, válaszolta a kormánybiztos, biztos, de rendszerint jóval 100 alatt közlekedik. Az ember nem siet egy hold nézősétán. A térképre szögezte tekintetét, mintha megpróbálna tájékozódni pusztán a látásának koncentrálásával. Ha kint vannak a tengeren, nem fog sok időbe telni, még megtaláljuk őket. Kiküldték a porszánkókat? Nem, uram, felhatarmazásra vártam. Davis a főmérnökre nézett, aki rangban mindjárt Olsen főkormányzó után következett a holdnak ezen az oldalán. Lawrence lassan bólintott. Küldjék ki őket, mondta, de ne várjanak gyors eredményt, jó időbe fog tenni, amíg átkutatnak több ezer négyzetkilométert, kilométert, különösen éjszaka. Mondják meg nekik, hogy fésüljék át az útvonalat az utolsó bejelentett helyzettől kiindulva, mindkét oldalán egyet -egy sível, hogy a lehető legszélesebb sávot vizsgálják át. Miután a parancs elment, Davis borosan megkérdezte. Mit gondol, mi történhetett? Hmm, csak néhány lehetőség van, hirtelen következhetett be, mert nem jött üzenet. Ez általában robbanást jelent. A kormány biztos elsápadt. Mindig volt esélye szabotásra, és ezzel ellen senki sem tudott előre tenni semmit. Sebezhetőségük miatt az űrjárművek épp úgy, mint előttük a repülőgépek ellenállhatatlanul vonzák a bűnözők egy bizonyos fajtáját. Davis a Vénész felé tartó argó utasszállítóra gondolt, amely 200 férfival, nővel és gyerekkel a fedélzetén pusztult el csak azért, mert egy mániákos őrült haragudott egy utasra, akit egyébként alig ismert. Aztán... aztán... Uh -huh. Na, lehetett összeütközés is, folytatta a főmérnök, vele valami akadályba. Harris nagyon óvatos vezető, jegyezte meg a kormánybiztos. Már több tucatszor megtette ezt az utat. Mindenki követhet el hibát, amikor az ember földfényben hajt, könnyen eltévesztheti a távolságot. Davis kormánybiztos ezt már alig hallotta. Azokra az intézkedésekre gondolt, amelyeket foganatosítania kell, ha a rosszból a lehető legrosszabb lesz. Legjobb, ha azzal kezdi, hogy a jogügyi osztályt megbizza a kártérítési formák ellenőrzésével. Ha valamelyik rokonnak eszébe jutna beperelni az idegenforgalmi hivatalt néhány millió dollárért, az tönkretenni a jövő évi teljes reklámhadjáratát, még akkor is, ha ők nyernék meg a pert. A szárazföldi forgalomirányító idegesen köhögött. Ha tehetnék egy javaslatot, mondta a főmérnöknek. Felhívhatnánk a légröncsöt. A csillagászokot ott fönt talán látnak valamit. Éjszaka? kérdezte David hitetlenül. 50 ezer kilométerről? Könnyen, ha a hajó fényszorói még égnek, érdemes megpróbálni. Kitűnő ötlet, mondta a főmérnök, azonnal intézkedjem. Neki is eszébe juthatott volna bosszankodott, és azon töprenget. Hátha hát ha van még egyéb lehetőség is, amit nem vett figyelembe. Nem ez volt az első eset, hogy eszét kénytelen volt szembeállítani ezzel a furcsa, gyönyörű világgal, amely oly lélegzetel állító a bűvös pillanataiban, és oly halálos a veszélyes perceiben. Soha sem lehetett teljesen megszelidíteni, mint a földet, és talán jól is van ez így. Mert éppen az érintetlen vadon csábítása és a halvány, de mindig jelenlévő veszély eshetősége vonzotta ide a turisták a úgy, mint a kutatókat. Igaz, jobb szerette volna mindezt a turisták nélkül, de ezek is hozzájárultak ahhoz, hogy ő ilyen jó fizetést kapjon. És most jobban tenné, ha elkezdene csomagolni. Persze ez az egész válság még megoldódhat, és a szelénél felbukkanhat ismét, mit sem tudva arról a pánikról, amelyet előidézett. De nem hitt benne, hogy így fog történni, és ahogy múltak a percek, félelme bizonyosságán mélyült. Még ad a hajónak egy órát, aztán átmegy a szuborbitális ingajárattal Port onnan pedig várakozó ellenségének a szomjúság tengerének birodalmába. Amikor a sürgős vörös jelzés elérte Langridge-ot, Dr. Thomas Lavzon mélyen alul? Bosszantotta, hogy zavarják, bár az ember mindössze két órai alvást igényel 24 óra alatt, ha zéró gravitáció alatt él, de az már mégiscsak sok, hogy még ezt is elvegyék tőle. Aztán felfogta az üzenet lényegét, és egyszerre teljesen felébredt. Végre úgy fest, mintha valami hasznosat csinálhatna idefent. Tom Lovson soha sem örült túlzottan ennek a megbízatásnak. Tudományos kutatómunkát akart végezni, de a Lars kettő fedélzetén ehhez túlságosan zaklatott volt a légkör. Itt a föld és a hold között egyensúlyozva a nehézkedési törvény egyik leghomályosabb következményeként lehetővé vált kozmikus kötértáncos mutatvány közepette, a műbolygó egy mindenes űrhajó munkáját végezte. A mindkét irányban elhaladó hajók innen vették irányjelzésüket és üzenetközvetítő központként használták, bár ez a szóbeszéd nem volt igaz, hogy meg is álltak itt fölvenni a postát. A legrancs volt szinte valamennyi holdbéli rádióadás elé állomása, mert a holdnak a föld felé forduló egész arca alatt terült el. A 100 cm átmérőű távcsövet arra tervezték, hogy a holdtól milliárdszor messzebb eső tárgyakra irányítsák, de erre is csodálatosan alkalmas volt. Ilyen közelről még nem teljes hatásfokkal is fenséges látványtárta a néző elé. Úgy rém lett, Tom az űrben lóg, mindjárt az esők tengere felett, s néz le az Appeninek csipkés hegy amelyek csillogtak a reggeli fényben. Noha csak vázlatos ismeretei voltak a hold földrajzáról, egyetlen pillantással felismerte az Archimedes, a Platon, az Aristillus és az Eudoxos nagy krátereit, az Alpok földjének sötét sepphelyét és a pikó hosszú árnyat vető magányos gúláját. De a nappali fényben úszótájék nem érdekelte amit keresett abban a sötét félholdban feküdt, ahol a nap még nem kelt fel. Ez bizonyos mértékig egyszerűbbé is tehette feladatát. Egy jelzőlámpa, még egy zseblámpa fénye is könnyen észlelhető az éjszakában. Ellenőrizte a térkép koordinátáit, és megnyomta az ellenőrző gombokat. A lángoló hegyek kisodrottak látóteréből, csupán a feketeség maradt, amint belebámult a holdészakába, amely az imént falt fel több mint húsz férfit és nőt. Először nem látott semmit. Pislogó jelzőfény biztosan nem. Amint szeme hozzászokott a sötétséghez, észrevette, hogy ez a táj nem teljesen sötét. Kísértetiesen foszforeszkáló fényben fürdik, és minél tovább nézi, annál több részletet vehet ki belőle. A szivárványi keletre hegyek látszottak. A hajnalra vártak, amely nem sokára rajtuk üt. És amott, Istenem, miféle csillag világított a sötétben! Reményei magasra szárnyaltak, aztán gyorsan semmivé váltak. Csak Port Rolish fényei voltak, ahol most oly izgatottan várják az ő kutatásainak eredményét. Néhány perc múlva meggyőződött róla, hogy a vizuális kutatás hiába való. A legkisebb esélye sincs arra, hogy az autóbusznál nem nagyobb tárgyat megpillanthasson ott lent abban a halvány tájban. Napvilágnál máskét lenne. A szelénét rögtön megtalálhatta volna arról a hosszú árnyékról, amit a tengerre vet. De az emberi szem nem elég érzékeny ahhoz, hogy ezt a kutatást a halványuló földfényénél fényénél km kilométer magasságból végezze el. Tom mind a mellett nem aggódott túlságosan. Nemigen remélte, hogy meglát bármit is szabad szemmel. Másfél évszázat telt el azóta, hogy a csillagászoknak a puszta látásukra kellett bíznijuk magukat. Ma sokkal finomabb műszereik vannak. A fényerősítők, a sugárzásmérők egész arzenálja. Valamelyik ezek közül bizonyára meg fogja találni a szelénét. Nem lett volna benne olyan biztos, ha tudja, hogy a hajó már nincs a hold felszínén.